6 червня, середа. Бути шпигункою цікаво, але все це не так розкішно, як демонструють в американських кінострічках. Бо в мене не було шикарного автомобіля, не було легенди для прикриття, не було шпигунської удачі, котра дуже рідко зраджує, наприклад, агента Бонда. З усього шпигунського арсеналу в мене були темні окуляри, які перетворили мене на клона багатьох інших жінок, що намагалися захиститися від безжального сонця, втім, уже увечері окуляри, навпаки, перетворювалися на викривачів, тому я сховала їх у кишеню. Вона ходила містом, а я ходила за нею. Вранці вона бігала біля готелю, вітаючись з іншими побігайцями. Його там не було, вона його й не чекала бо була дуже просто вдягнута. Спортивні сині шорти, проста і зовсім не сексуальна біла майка, волосся зібране у хвіст, звичайні кросівки. Вдень вона ходила по салонах. Потім пішла в басейн з Даригою та масажисткою одного із салонів. Там вони стерчали дуже довго. В мене заклякла спочатку ліва, а потім права нога. Ввечері вона довго не виходила з готелю, не знаю, що вона робила. Я намагалася побачити щось із вікон своєї квартири, але в неї були опущені жалюзі. Та вона була там, у номері, і викрикувала своє тремтяче «Алло!», коли я їй телефонувала. Потім я її побачила. Вона була вдягнута в білі джинси та яскраву майку. Вона всілася в таксі. Мені пощастило, я сіла в наступне і вирушила за нею. Вона прямувала від Хевон. Там вона заходила до барів, вітаючись із багатьма людьми, щось запитувала в них. Іноді замовляла собі питво. Я також налягала на коктейлі. Це було чудовим прикриттям. Вона розпачливо крутила головою. І тоді я побачила його. Він стояв біля американських солдатів і дивився прямо на неї. Спостерігав за її нервовою поведінкою оцінював те, як на неї дивляться туристи, солдати, місцеві. Дивився, як вона крутить головою, наче хоче побачити когось і ніяк не може побачити. Звичайний високий білий хлопець у синіх джинсах, синьому светерку та синьому кептарику. Він наче зливався з темрявою, розчинявся в ній. Він мене зовсім не вразив. Куди там йому до Донга? Або навіть... Дохе. Вона його помітила і попрямувала до нього. Вона посміхалася. Він теж. Але він стояв, не зрушивши з місця, не махнувши їй рукою, не поворушившись. А вона пішла до нього, не помічаючи автомобілів, що сигналили їй вона не зауважувала посмішок солдатів, що стояли поруч із ним і дивилися на те, як вона йде. Біжить! Вони сміялися їй в обличчя так, як сміються до доступних жінок, так, як сміються до повії, оцінюючи та розуміючи, що отримати від неї можна все без будь-яких надмірних зусиль. А вона йшла, не помічаючи цього. Таке писати банально але так метелик летить на вогонь, опалюючи собі крильця. Він летить туди, де бачить світло, щоб там померти. Мені дуже кортіло зупинити її, але я розуміла, що нічого тут не вдієш, бо колись я так само йшла до Донга, не звертаючи уваги на те, що близькі подруги бігли мені назустріч, подаючи застережні знаки в суціль червоні. Хіба це було важливо для мене? Хіба все це могло переважити одну його кривувату посмішку? І тепло, що ховалося у втомлених і хитрих очах. Ні. Вони гуляли півночі. І я також. Він помітив мене, але не став мене їй показувати. Просто кинув оком, і зауважив, що хтось тривалий час перебуває поруч, хоч я була переконана, що він мене добре запам'ятав. У нього хороший зір, і він дуже уважний до того, що відбувається навкруги. Він сміється з її жартів, але не випускає з поля зору нічого. А що до Нелі? Я могла не хвилюватися. Вона зараз навряд чи бачила щось інше, крім нього». Вже коли я прийшла додому, прослідкувавши за нею аж до готелю, чого вона, звичайно, не помітила, я сказала собі, «Досить, Мей, це схоже на божевілля, зупинися, живи своїм життям, не живи чужою грою та чужим болісним коханням». Я була переконана, що це кохання болісне. Таке саме, як у їхніх європейських книжках, що дарує щастя, а закінчується відчаєм. Та я розуміла, що обманюю себе і вже не здатна зупинитися навряд.